Розділ 6. Розгніваний ноєвими глузуваннями, Олівер починає діяти і дуже його дивує. Місячний і спитовий термін скінчився, і Олівера було офіційно прийнято в учні. А тут якраз надійшла благодатна пора хвороб. Висловлюючись комерційною мовою, труни стали ходовим товаром. І за кілька тижнів Олівер набрався неабиякого досвіду. Успіх вдалої вигадки містера Саурбері перевершив його найсміливіші сподівання. Старі люди не пам'ятали такої пошисті кору, хвороба пощадно косила дітей, і не одну жалобну процесію очолював малий Олівер у капелюсі зі стрічкою до колін, викликаючи невимовний захват і розчулення в усіх матерів міста. Оскільки ж Олівер, щоб набути такої потрібної в герцоевому тронареві статечності й самовладання, ходив із своїм хазяїном і на похорони дорослих, то він часто мав нагоду спостерігати за стійкість і мужність, з якою деякі сильні духом люди переносять випробування долі й втрати. Наприклад, коли Сорбері обслуговував похорон якої-небудь заможної старої леді чи джентльмена, оточених силою селенної племінників та племінниць, котрі, поки тривала хвороба, не приховували своєї невтішної, невтриманої скорботи навіть від сторонніх очей, вони, ці самі родичі, залишившись у своєму колі, почувалися зовсім безтурботно і розмовляли між собою так весело і невимушено, наче нічого лихого не сталося. Чоловіки переносили втрату дружини з героїчною витримкою, а дружини, і собі, вбираючись у жалобу по чоловікові, думали не про гіркоту втрати, а про те, щоб цей одяг скорботи був елегантний і їм до лиця. Впадало в око й те, що леді і джентльмени, які не тямили себе від розпуки під час похоронної церемонії, опановували себе тільки-но переступивши поріг свого дому і цілком заспокоювалися за чашкою чаю. Дивитися на такі речі було і приємно, і повчально, і Олівер спостерігав усе це з великим подивом. Твердити, ніби приклад цих добрих людей навчив Олівера покірливо зносити злигодні, я не беруся, дарма, що я його біограф. але можу засвідчити. Що протягом багатьох місяців він безмовно терпів кривди і знущання Ноя Клейпола, який аж казився від заздрощів, адже новому учню дісталися чорна патриція капелюх і стрічкою, а він, перший учень, так і лишився при старому картузі і шкіряних штанях. Шарлотта ставилася до Олівера погано бо погано ставився до нього Ной. А місіс Саурбері люто ненавиділа його, бо містер Саурбері виявляв до нього прихильність. Отож, між цими трьома особами А тепер я підійшов до дуже важливої сторінки в біографії Олівера. Бо мова піде про подію, яка на перший погляд, здаючись другорядною і незначною, врешті спричинилася до неабияких змін у його подальшому житті. Одного дня Олівер і Ной спустились, як завжди, в обідній час у кухню де їм залишили півтора фунта баранічих хребців. Але Шарлотту саме покликали нагору. І Ной Клейпол, голодний і злий, змитикував, що за цей короткий проміжок часу він зможе вволю позбиткуватися над юним Олівером Твістом. Отож, Ной задер ноги на застелений скатеркою стіл, і ну розважатися. Спершу він скубнув Олівера за чуба, смикнув за вухо і обізвав його під лизою. Потім заявив, що неодмінно прийде подивитись, як Олівера повісять, і що рано чи пізно стане таки свідком цього приємного видовища. А тоді перейшов до інших образливих зауважень, запас яких, у злостивого вихованця притулку був невичерпний. Та що всі ці знущання не давали бажаного наслідку, не доводили Олівера до сліз, то Ной вирішив удатися до ще дотепніших жартів. Перейшов на особисті випади, якими, до речі, не гидують і куди славетніші дотепники, ніж Ной, коли хоче дошкулити до живого. «Як поживає твоя мама?» – почав Ной. «Вона померла», – відповів Олівер. «І не чіпай її». Кажучи це, Олівер спалахнув і почав важко дихати. Губи ніздрі його якось дивно затремтіли, що на Ноєву думку провіщало вибух плачу. Певний цього містер Клейпол повів далі. «А чого вона померла під китьку? Спитав він: "Від розбитого серця, так мені казали старі богаділки", мовив Олівер скоріше до себе самого, аніж до Ноя. "Я тільки тепер, здається, зрозумів, що значить померти від розбитого серця". "Тра-ля-ля, підкитьку!" вигукнув Ной, спостерійший що по Оліверу скотилася сльоза. "Чого ти рюмсаєш? Не через тебе" Відповів Олівер, похавцем стираючи сльозу. «Не радій. «Та невже!» – вишкірився Ной. «Так, не через тебе!» – гостро відказав Олівер. «І не смій мені більше говорити про неї! Не чіпай її! Тобі ж буде краще!» «Мені буде краще!» – вигукнув Ной. «Он як? Мені буде краще!» Ох, підкидьку, ти добалакаєшся, не чіпай його маму. Знаємо, хто вона така була, знаємо, о, господи!» Тут Ной значу, що похитав головою, зморщив, наскільки це можливо було, свого кирпатого червоного носа і підбадьорений Оліверовим мовчанням повів далі Тим глувливим удавано співчутливим тоном, що вражає найдужче, розумієш, Підкитьку, тепер уже цьому не зарадиш, та й тоді, звісно, ніяк було зарадити, і тому мені дуже прикро, не тільки мені, всім нам прикро, і ми страшенно вболіваємо за тебе. Але ти повинен знати, Підкитьку, Твоя мати була звичайнісінька шльондра. Що ти сказав? перепитав Олівер, різко підводячи голову. Звичайнісінька шльондра, підкитьку, спокійно повторив Ной. І її щастя, що вона по Почервонівши від люті, Олівер скочив на ноги, перекинув стілець і стіл, схопив ноя за горло, трусонув так, що у того аж зуби клацнули, і, вклавши всю свою силу в один удар, звалив свого кривдника з ніг. Ще хвилину тому Олівер був тихою, боязкою, затурканою дитиною якою його зробило жорстоке поводження. Але тепер дух його збунтувався, і від смертельної образи завданої матері його кров скипіла. Груди його здіймались, очі палали, він випростався на весь зріст. Він був сам на себе не схожий. Грізно дивлячись на свого боягузливого мучителя – кидаючи йому поваленому, скорцюбленому від страху виклик з невідомою досі для себе відвагою. «Убивають!» – зарепетував Ной. «Шарлотто! Пані! Цей новенький убиває мене! Рятуйте! Рятуйте! Олівер сказився! Шарлотто!» На крик Ноя Озвалася голосним вереском Шарлотта і ще голоснішим місіс Сарбері. Перша вскочила до кухні з бічних дверей, а друга затрималася на хвильку на сходах, аж поки пересвідчилася, що там унизу ніщо не загрожує її життю. «Ах, ти ж негіднику!» – зрепетувала Шарлотта, що сили смикаючи Олівера за комір а силою вона не поступалася атлетові який щодня тренує свої м'язи ах ти ж невдячний капосний паскудний мерзотнику і за кожним складом вона відважувала Олівера добрячого стусана про людське око супроводжуючи його в верском Кулаку Шарлотти був аж ніяк не легкий. Але боячись, що для приборкання розлютованого Олівера одного кулака буде мало, місіс Саурбері кинулася на підмогу. Збігла зі сходів і, вчепившись у хлопця однією рукою, другою почала дряпати йому обличчя. За цих сприятливих умов Ной ну підвівся і став і собі гатити Олівера кулаками по спині. Все це вимагало неабияких зусиль, а тому довго тривати не могло. Утомившись бити і дряпити, вони затягли Олівера, який пручався, бурюкався і не втрачав бойового запалу до льоху, де й замкнули. Потім місіс Саурбері впала на стілець і заридала. Боже мій, вона помирає, вигукнула Шарлотта. Ною, любий, мерщій склянку води. Ох, Шарлотто, заговорила місіс Саубері, насило вимовляючи слова через брак повітря в грудях і надмір води. Яко ною вихлюпнув їй на голову і плечі. Ох, Шарлотто, яке щастя, що він не зарізав усіх нас серед ночі. Так, пані нам пощастило, підтвердила та, і сподіваюся, це буде наукою хазяїнові. Хіба ж можна брати в дім цих гаденят, які з колиски стають убивцями і грабіжниками? Бідолашний Ной, він уже конав, коли я забігла. Бідолаха, сказала місіс Саурбері, жалісливо дивлячись на вихованця парафіяльного притулку. Ной. Верхній жилетний гудзик, якого був на рівні Оліверової Маківки, вислуховував усі ці співчуття жалібно, схлипуючи і труча очі долонями, і врешті спромігся таки видушити із себе кілька сльозинок. «Що робити?» – вигукнула місіс Саурбері. «Хазяїна вдома нема, жодного чоловіка домі нема, а він отот от, -от висади двері». Її припущення було ж ніяк не безпідставне. Згадана дерев'яна споруда двихтіла під шаленими наскоками Олівера. «Ох, Боже, мій пані, я не знаю, що робити», – сказала Шарлотта. «Може, послати по поліцію? Чи по військову підмогу?» – запропонував містер Клейпол. «Ні», – відказала місіс Саурбері, згадавши, – про давнього Оліверового приятеля. Біжи до містера Бамбла, ною, і скажи, щоб він негайно йшов сюди. Та не шукай ти картуза, мерщій, і поки бігтимеш, притискає до підбитого ока ножа, воно тоді не набрякне.